sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallama taslima katiran ila yawm al-din fa inna khayra al-kalami kalamullah wa khayra al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha kull muhdathatin bid'ah kull bid'atin dhalal kull dhalalatin fi an-nar amma ba'd azgar da fahr hamishi oldugu kimi Özümə Allahdan qorxmağı, peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və yolunu tutub getməyi nəsət edirəm. Bugünkü mövzumuz möminin şərəfi ilə bağlıdır. Bu sözdən aydın olur ki, hər bir mömin Allah yanında şərəfli mömin sayılmır. Nə çox möminlər var ki, mömin olduğu halda zinadır. İçki içir, Qumar oynayır, oğurluq edir, kimisə haqqına girir. Buna şərəfli mümin yox, alçaq, fasiq, günahkar və s. mümin deyilir. Şərəfli mümin öz şərəfini qorumalıdır. Və müminin şərəfini əks etdirən bir çox xislətləri var. Gözəl əməlləri var. O əməllərdən Miri haqqında Peyğəmbərimə sallallahu əleyhi və səlləm-in hədisdə xəbər verdiyi həmin o şərəf barədə danışacaq. Cəhəl ibn Səad radiyallahu anhu edir ki, bir dəfə Cəbrayil əleyhissalam Peyğəmbər sallallahu əleyhi yanına gəlib dedi: "Yə Muhammed, ayiş maşəət, fə innəka واحبب من احببت فانك مفارقهم واعمل ما شئت فانك متزيئ به واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس اي محمد نقدر yaşayırsansa yaşa ahırda öleceksən kimi sevirsən sev Axırda ondan ayrılacaqsan və nə əməl edirsən et, onun əvəzini alacaqsan. Bil ki, müminin şərəfi gecə namazını qılmasında, izzəti isə insanlara möhtac olmamasındadır. Gördüyünüz kimi, qiyam u yəni gecə namazı, müminin şərəfi sahib. Ey gəmbər mə sallallahu əleyhi və səlləm və onun sahabeləri və onlara oxşuyan, onların yolunu tutub gedən ardızulları heç vaxt bu namazı tərk etməyiblər. Halbuki bu namaz ancaq Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə vacib idi. Ona vacib buyrulmuşdu. Biz müsəlman ümmətinə yalnız 5 vaxt namaz vacib buyrulub. Vacib buyrulub o deməkdir ki, vacibdən əlavə sunnələri, nafilələri, ratibələri heç hesab edib onu tərk edəsən. Vacibdən əlavə olan əməllərin möminin həyatında nə boyda böyük rol oynadığını bilsək, o əməllərin ən xırdasını belə yerinə yetərək o ümmətlə bizim aramızdakı fərq bilirsiz nədir? Peyğəmbərimə sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, siz indi elə bir zamanda yaşayırsınız ki, alim çoxdur. Bilmədiyini danışan isə azdır. Bu dövrdə kim bildiyinin 10-unu tərk edərsə, sapmış sayılar, yolunu azmış hesab olunur. Fikir görürsünüzmə sözün mühtəşəmliyinə? Bildiyinin 10-unu tərk edərsə, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, sahabələr bildiyilərinə hamısını yerinə yetirirdilər. Ən xırda sünniyə qədər. Allah Subhanahu va taala həmin sahabeləri vəsf edir Qurani-Kərimdə. Əlbəqərə surəsinin sonunda. Onları vəsf edir, deyir ki, onlar bir əmrə eşitdikdə cavabı onların nə olur? Səmi'ən. Və ata anə. Ğufranəke rəbbənə və əleykəlməsir. Dörd gözəl xüsusiyyətə bax. Eşitdi, bununla kifayətlənmir. O qədər möminlər var, bu qulağından eşidir, o bir qulağından buraxır, əməl eləmir. Eşitdi Dərhal itaət etdik. Itaət etmək ilə kifayətlənmədi. Ki, arxayın olmadaq ki, bu itaət elədiyisə deməli qəbuldur. Yox, xufranəkə dedi, ey Allah bizi bağışda, o əməlimizi qəbul elə bizdən. Və qorxa-qorxa ilək-əlməsir deyirik. Yəni, sənin üzrünü qaydacaq, bu elədiyimiz əməllərə görə sorğusal olacaq. Namazı necə qılmışıq, orucu necə tutmuşuq, fikir versizmək. Möminlərin xüsusiyyətini. Onlar bir əməli belə tərk etmərdilər. Hər xırda sülünəni yerinə yetirirdilər. Niyə? Çünki? Qüçsü hədisdə Peyqəmbər s.a.v. deyir ki, Allah s.a.v. buyurur, Qulum vacib ələvənlərə yerinə yetirməklə mənə yaxınlaşır. Fikir verin, hələ tam yaxınlaşmayın. Hədisin dalı qəlir. Allah s.a.v. buyurur ki, nafilə ibabətlərini, Sünnələri yerinə getirməklə mənə o qədər yaxınlaşır ki, artıq mən onu sevirəm. Və kim mənim sevdiyim qullam ədavət apararsa, mən ona hərb elan edərəm. O sahabələr Allahın həqiqiz sevdiyi bəndələr idi. Kim onlara qarşı ədavət aparırdısa, Allah onları məhv edirdi. Onların duasını qəbul edirdi və onları isteyinə saxtırırdı. İndi isə özünüz görürsüz müsəlmanların halını. İndiki müsəlmanların halını, bayaq dediyim hədisin davamı izah edir. Rasulullah s.a.v. davam edir, deyir ki, vaxt gələcək, alim az olacaq, danışan isə çox. Və həmin dövrdə kim bildiklərindən heç olmasa, onunu əməl eləsə, nizad tapacaq. Heç olmasa, onuna fikir verirsinizmə? Cəqəmbəl s.ə.v. bu rəqəmi, on rəqəmini simbolik deyir. Yəni, bildiyilərinə əməl, elə, əməl eləyən çox az olacaq deyə Rəsullullah s.ə.v. deyir ki, həmin dövrdə kim bildiyinə əməl eləyəsə, nicad tapar. Burada da hədisdə gecə namazı möminin şərəfi sayılır. Ancaq çox təəssüf ki, əhsəriyyət o şərəfə nail olmağa can atmır. Gəlin, bunun fəzilətinə baxaq. O qədər fəzilətinə dair hədislər var ki, bir neçəsini deyəcəm. Rasulullah s.a.v. deyir ki, fərz namazlarından sonra ən əvzəl sayılan namaz gecə namazıdır. Gecə namazında olan o şirini idad mısınızmı? Sakitçilik, hamı yatıb, sən namaz qılırsan. Rəbbinlə xəlvətə çəkilmişsən. Rəbbinlə xəlvətə çəkilməyin nəticəsi nədir bilirsiniz? Yeddi sinif insan Allahın çölgəsi altında olacaq qiyamət günü. O yeddisindən biri kimdir? Təkrihdə Rəbbini yada salıb ağlayan insanlar. Allah bizə olar və nəyəsin? Yenə bir hədistdə Peyğəmbər və sən, buyurur ki, gecə namazı qılın. Fikir mi? Baxmayaraq ki, fərz buyurulmayıb bizə. Ancaq Rasulullah s.a.v. əmir formasında tövsiyə edir. Gecə namazı qılın. Həqiqətən o, sizdən əvvəlki salih insanların adətlərindən o. Sizdən əvvəlkilər deyəndə kimlər qəst edilir? Peyğəmbərlərin hamısı və onların davamsıları. Onların adəti olub, gecə qalxıb namaz qılırlarmış. Qəbbi ilə xəlbətə çəkilərləmiş. Həmsinin Allaha yaxınlaşdıran vasitələrdən, pis əməllərdən çəkindirən amillərdəndir kiçik günahları silən və bədən xəstəliklərini aradan qaldıran amillərdəndir. Burası da çox maraqlıdır. Gecə namazı insan üçün şəfadır. Həqiqə mənada şəfadır, dərman. Xəstəliyi müalizə edir. Bir nəfər gəlir İbrahim ibn Ədhəm rahimək Allahın yanına deyir ki, canım ağırlıyır. İbrahim ibn Ədhəm təbəssüb mədərək deyir ki, Yəqin ki, sən gecə namazını qılmırsan. Adam baxır, başını salır aşağı, deyir, düzdirsən. Bunun yolunu mənə göstər. Gecə namazına qalxa bilmirəm. Nəyə dem ki, gecə namazına qalxam? Möhtəşəm bir nəsiyyət edir onu. Bir gündüz Rəbbinə asiləyə eləmə. Gecə öz qarşısında durmağı sənə nəsib edəsin. Kimlər ki, gündüz günah işlər görür, gecə yoxudan oyuna bilmirlər. Fuduil İbn-i İyyad rahimə Allah buyurur ki, əgər sən gecə namazlarına qalxa bilmirsənsə və gün ortalar oruç tuta bilmirsənsə, onda bil ki, sən məhrum olmuşsan və zəncirlənmirsən. Səni, sənin günahların zəncirləyib. Gecənin axır üçdə birində Allah subhanahu wa ta'ala dünya səmasını edir və deyir, mənə dua edənin duasını qəbul edərəm, istədiyini ona verərəm, bağışlanma diləyini də bağışlayarım. Və gecə namazının fəzilətini aiddir bu. Gecənin üç təbirində nə istəsən Allah sənə verəcək, duaları qəbul olacaq və günahları bu bağışlayacaq. Sələflər Məhz gecənin axır üç dəbrində ağlaya-ağlaya Allahdan bağışlanma deləyərdilər. Allah Subhanələ Al-İmran surəsində onlara vəsb edir. Əs-sabirinə, vəs-sadiqinə, vəl-qanitinə, vəl-munfiqinə, vəl-mustəxhirinə bil-əshər. Səbr edənlər, doğru danışanlar, Allahın ittəayətində duranlar, malından Allah yolunda xərcləyənlər və gecənin axırında Allahdan bağışlanma deləyənlər. Abdullah ibn-i Səlam, radiyallahu anh, deyir ki, Peyğəmbər s.a.v. mədiniyə hicrət etdiyi gün, mən onun yanına gəlmək. Baxdım ki, insanlar onun ətrafına toplaşıb. Onun zamanata dediyi ilk söz bu oldu. E insanlar, salamı yayın, kasıblara yemək verin, Və hamı yatmışkən namaz qılın ki, cənnətə girəsiniz. Bu üç əsas hisslət cənnətə düşmək üçün səbəbdir. Salam verməy tanıdığım və tanımadığım müsəlmanı, kasıbları yedirtmək və bir də gecə namazını qılmaq. Rasulullah s.a.v. gecə namazı qılmaqda bütün ümmətə Nümunədir, gecə namazını o qədər qılırdı ki, cavanlar o qədər ayaq üstə dura bilməndir. Bir dəfə bir cavan sahabə deyir ki, gəldim Rasulullah s.a.v. yanında durdum. Bu gün mən o ilə axıraq bir namaz qılacaq. Rasulullah s.a.v. bəqərə sorasını oxudu. Fikirləşdim ki, bəqərəni qurtarıb, rökuya gedər. Getmədi. Ən-Nisa sorasını oxudu. Dedim, bunu qutarandan sonra rüquyə gedər. Getməli. Ali İmran surəsində başlayanda mən yıxıldım yerə. Bir rükətdə üç böyük surə, bir yerə cəməliyəndə yüz seyfədən çox eləyir. Rasulullah s.a.v. gezi namazlarında taqətdən düşürdü. Bəzən ayaqları şişirdi. Həyat yoldaşı onun o halını görür, axırda bu acıyaraq deyir, ya Rasulullah, niyə özünə bu qədər əziyyət verirsən? Əhmər səlavəlləyisəm cavabında verir ki: Əfələ əkuna abdan şükürə Allahın şükr edən qulu olmayım mı? Şükür verirsinizmi? Allahın şükr edən qulu olmaq üçün namaz qılmaq, xüsusilə də gecə namazını qılmaq lazımdır. Allah Subhanahu Taala gecə namazını qılan bəndələrini Quran-ı Kərimdə dəfələrlə tərif edir. O təriflərdən ikisini deyəcəm sizə. İki dənə ayə. Buyurur ki, Səzdə sonrası 16-17-ci ayələrdə. Onlar gecə namazını qılmaq üçün böyürlərini yataqdan qaldırır. Qorxu və ümid içində öz Rəbbinə yallarır və onlara verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərc deyirlər. Etdikləri əməllərin mükafatı olaraq onlar üçün Gözlərinə sevinc gətirəcək nələr saxlandığını heç kəs bilmir. Allah s.ə. belələri üçün cənnətdə elə nimətlər hazırlayıb ki, heç kəsiniz ağına gələ bilməz o nimətlər, təsəvvür eləyə bilməz o nimətləri. Başqa bir ayədə Allah s.ə. buyurur, Şübhəsiz ki, müttəqilər cənnət bağlarında və bulaqlar başında olacaqlar. Öz Rəbbinin onlara verdiyini alacaqlar. Həqiqətən, onlar bundan əvvəl yaxşı iş görən adamlar idi. Onlar gecələr ibadət edib az yatardılar. Süb çağı isə bağışlanma deləyərdilər. Gecə namazını qılan müminlərin tərifi ilə bağlı iki dəndə hədis deyək. Bu haqda hədislər oğluqca çoxdur. Peyğəmbər s.a.v. deyir ki, cənnətdə elə otaqlar var ki, Bayrından içəri görsənir. İçərdən də bayrı görsənir. Allah subhanələtə alə bunu o kəslər üçün hazırlayıb ki, onlar salamı yayır, kasıba yemək verir və insanlar yatdığı zaman onlar kecən ağazına qalır. Başqa bir hədistə Peyğəmbər s.a.v. buyurur ki, Allah subhanələt alə bir bəndəsinə gülür, təbəssüm edir. O bəndəsinə ki, soyuq gecədə yatağımdan qalxır, dəstəmaz alır və Rəbbinin qarşısında namaza durur. Həmin vaxt Allah s.ə.v. mələklərə buyurur, Qulumu bu soyuq gecədə qalxıb, o su ilə dəstəmaz alır, namaz qılmağa vadar edən nədir? Mələklər cavab verir, ey Rəbbimiz, sənin qulum, Sənə ümid edir, səndən istəyir istədiyini, səndən bağışlanma delir və sənin məhəbbətinə ehtiyacı var. Allah s.ə. buyurur, şahid olun ki, ona istədiyini verdim. Tarixdə müsəlmanlarla, qeyri-müsəlmanların arasında dəhfələrlə müharibələr olub. Bu müharibələrdən müsəlmanların, ətta xristiyanların belə yadında qalan tarix kitablarına həqiq olan bir müharibə var. İndiyə qədər ondan danışırlar. Heyrətlə. Bu da yarmıq döyüşüdür. 30 min müsəlmanla 240 minli ordu döyüşür. Onların nizam intizamı, insan sayının çoxluğu, Silahın çoxluğu, geyimlərinin zirəyətlən olması və s. Hamısı onlara səbəb idi ki, qalib gəlsinlər. Lakin Allah s.a.q qələbəni müsəlmanlara vəxş etdi. Müsəlmanlar Allahdan istəyirlər o qələbəni. Günün hansı vaxtında istəyirlər? Gecənin axır üç də birində tarixi rəvaidda deyilir ki, Rum ordusu cəsuslarını göndərirdi ki, gedin, baxın, görün, onlar necə hazırlıq görür. Cəsusların hamısı gəlib eyni cavabı verirdilər. Eyni cavabı. Ərəbcə çox gözəl səslənir bu. Ruhbənun billil, fürsənun bin nəhər. Gecələri ibadət edib, gündüzləri döyüşən insanlardır. Ömər ibn Xattab radiyallahu O orduya, o ordunun tərkibində 700 qari göndərmişdi. O qarilər, Quran əzbər bilənlər, gecə namazını qılır və bütün ordunu ruhlandırırdılar gecə namazı qılmağa. Gecə namazında onların hamısı Allahdan kömək diliyirdi. Allah da o qələbəni olaraq bəxş elədi. Həmin döyüşə başsızlıq edən Xalid ibn Valid idi, radiyallahu anh. O Xalid ki, heç bir döyüşü, ömründə heç bir döyüşü uduzmayıb. Həmin döyüşdən qabaq məktub yazır Rum sərkərdəsinə. İslamı qəbul et, canını qurtar. Ya da ciziyə verməli olacaqsan. Bundan da imtina etsən. Əgər döyüşü qəbul edirsənsə, bil ki, mən sənin üstünə elə insanlarla gəlmişəm. Siz yaşamağı sevdiyiniz kimi, onlar da Allah yolunda şəhid olmağı sevirlər artı onların canını qorxu salır. Xalib ibn Valid radiyallahu anh ki, Allah istəsə o qələbəni onlara nəsib edəcək. Xristiyanları heyrətə gətirən bilirsiniz nədir? Həmin döyüşdə cəhəmid 4 şəhid olur. Bu tərəfdən isə 90 min qətliyə getirilir. İtkiyə baxın. Qılınzla, oxla, aparılan müharibədə. İtkiyə baxın. 90 min pərən-pərən ordu, dağılır, qaçır və Herakloların sərkərdələrini bir yerə yığıb soruşanda ki, niyə məqlub oldu? Sizin sayınız 8 dəfə bunlardan çox idi. Sərkərdələrlərdən biri deyir ki, əgər biz əvvəlki döyüşlərdə vuruşduğumuz insanlar kimi insanlarla vuruşsaydıq, qalib gələrdik. Herakl soruşur ki, Nə demək istəyirsən? Onlar nə cür insanlar idi ki? Cərcərdə deyir ki, onlar gecələri ibadət edir, gündüzləri vuruşan insanlar idi. Və gecə namazının üstünlüyü bu. Həmin namazda müsəlman Allahdan nə istəyirsə Allah ona onu verir. Bəyax söhbətin əvvəlində dediyim hədisin sonunda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Cəbrilə ilə salam nə deyir? Möminin izzəti İnsanlara möhtac olmamasındadır. Həqiqətən də bu belədir. İzzətli mömin Allah yanında. O mömindir ki, onun bunun əlinə baxmasın. Özü qazansın, özü çalışsın özü ruzu dalınıza geçsin, axtarsın, dilənçi olmasın. İndi sizlə bir maraqlı şey danışacam. İndiki zamanda olan müsəlmanlar düşünür ki, əlimdə olan görəsən mənə bəs edəcəymi? Və ondan elə yapışır ki, azalar, çatmaz, bəs eləməz, və s. qəlbi qorxu içindədir. Elədir, elə deyil. O dövrdəki müsəlmanlar isə əlində olana görə məsuliyyət daşımasından qorxur və düşünürdü ki, nə qədər tez bundan canımı qutarsam, bir o qədər mənim üçün yaxşıdır. Nə qədər tez bunu Allah onda paylayıq qutarsam, bir o qədər bu mənim üçün xeyirli olacaq. Ehtiqada baxın, fərqə baxın. Ona görə Həsan-ül-Basr rahimə Allah deyir ki, əgər siz onları görsəydiniz, deyərdiniz ki, bunlar dəlidirlər. Onlar isə sizlə görsəydirlər, deyərdilər ki, bunlar heç müsəlman deyil. İndi mən həmin sahabilərdən sizə misallar çək edəm, siz görəcəksiniz. Bu misalları əgər cahil adamlar eşitsə, nə deyərlər? Deyərlər ki, bunlar dəlidirlər ki, belə hərəkət edərlər. Amma biz müəminlər bunu eşitənd bizim imanımız artır ki, bizim bu cür sələflərimiz olub. Birinci misal. Osman ibnəfvan radiyallahu anam. Bu bakır radiyallahu anamın xilafəti dövründə qıtlıq olur. Həmin o qıtlıq vaxtı Osman radiyallahu anamının ticarət kərvanı gəlir. Ticaret kərvanı. Tadirlar hamısı eşidir ki, Osmanın ticarət kərvanı gəlib. Yığışıb gəlirlər onun yanına ki, O ərzəqə ondan ucuz alıb, aparıb bazarda baxa çatsınlar. Və elə gözəl təklif edirlər ki, o təklifdən heç bir tizarətçi, tacir imtina eləməz. Birə on veririk o mala, bizə saf. Osman radiyallahu anh deyil, yox, siz az verirsiniz. Bundan da artıq verən var. Tacirərdir, sən nə danışırsan, bundan artıq kimə sərf eləyər? Gedirlər, öz aralarında məşqlərə edib qayıdırlar ki, yaxşı. Birə on mek veririm. Yəni az verir Olduqca az verirsiniz. Deyir, əv, sən nə danışırsan? Buna çox kim verəcək? Nesiyə satacaq? Nə sərf eləyəcək mi ona? Kimdir bu artıq verən? Osman radiyallahu anh deyir, Allah. Birə yüz verən Allah. Mən artıq karxan hesb bura gəlib çatmamışdan qabaq niyyət etmişəm ki, bu var dövlətin hamısını, bu ərzəqin hamısını Allah yolunda paylayacaq və pay edir. ikinci misal yenə cənnətlə müjdələnmiş 10 nəfərdən biri Talhə ibn-i Şamdan ona hədiyə göndərirlər 700 min dirhəm oturub onu hesabladım təxminən 300 neçə kilo qızıl eləyir kisələrlə ev doludur kisələrlə dirhəmlər gedənin bir yarısıdır zövcəsi baxır ki bu o yana çevrilir, bu yana çevrilir, yata bilmir Deyrsənə nə olub sənə? E, Ey Abu Muhammed, nə olub sənə? Niyə yata bilmirsən? Dey, bayaqdan da düşünürəm. Fikir verirsinizmi? Bayaqdan da. Neçə saat keçib? Gecənin yarısıdır. Bayaqdan da düşünürəm şey. Evində bu qədər malı olan adam Rəbbinin qarşısında necə cavab verəcəyim ona görə. Ey kümə gedib bunu danışsan ki, evində milyonları olan insan fikirləşir ki, niyə mənim evimdə bu olmalıdır? Necə cavab verəcəm ona görə? Ona dəli kimi baxardı, elə deyil. Zövzəsi gör, ne Zövzəsi, deyil, bu Bakrəs, sıddıq, radiyallarının qızı idi. Deyir ki, nəyə nə rahat olursan? Səhər açılan kimi sinilər gəl tezdir, böyük sinilər. Sini paylaş payla, ki, tez bir zamanda almışam paylıyasam. Canını tutarsam bu məsuliyyətdən. O da gülümsirdir, həqiqətən də sən doğru danışanın qızısan, yəni səddiqin qızısan radiyallahu anh, səhər açılan kimi olsan pay Bunu kimə danışsan, onlara dəli kimi boqacaq, necə ki, Hasanır Basrə deyir, siz onları dəli sayardınız. Həm onları dəli deyildir. Onlar həqiqətən də, yaxşı iş görməkdə, bir-biri ilə ötüşən müminlər idi. Bu ikinci misal. Üçüncü misal, Səad ibnəbü Qas, radiyallahu anh, bu da cənnətlə müjdələnmiş 10 nəfərdən biridir. Bəsrənin əmir idi, əmir Böyük bir diyarın vilayətinin əmri. Təsəvvür edirsizmi? Onun haqqında şikayət edəndə xəvaritlər onun haqqında Ömər ibn Xattab radiyallahu anh şikayət edəndə ki, bu adam namazı düz qılmır, zəkatı düz paylamır və cümə axşamı da gəlib bizə bir nəsihət eləmir. Nə deyir? Bir yeməl ümumiyyə. Mən vallahi ki, olara peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazını qıldırmışam, zəkatı da peyğəmbər sallallahu əleyhi və kimi bölmüşəm. O iki qaldı cümə axşamı. Gəlib nəsiyyət eləməm, düz deyirlər. Mən onlara cümə axşamı nəsiyyət eləmirəm. Üzrüm var, səbəbi var bunun. Səbəbi də odur ki, mənim cəmi bir libasım var. Axşam onu yoram ki, səhər cüməyə təzə libas qeyinim, gedim. Təmiz libas qeyinim, gedim. Məymə radiyallahu anhını bu çox təsir edir. Onun arxasınca ona bir neçə kişisə dinar göndərir ki, özü üçün xərcləsin. Köməkçisi aparır, pulları verib qaydanda, deyir ki, verdinmi, deyir, bəli. Deyir, neyinədir? Deyir, ağzını açmadan köməkçisini sağırdı ki, apar bunu payla kasıb olaraq. Mənindən daha çox ehtiyacı olanlar var. Onların qarını doymayınca, mən qarnımı doydurab önlərəm. Bu üçüncü misal. İzzətli insanlar bunlar idi, qardaş. İndiyə qədər onların izzəti yer üzündədir. Hamı onlara radiyallama deyir. Və dördüncü, sonuncu misal. Əbu Ubeyda ibn-i Cərra, radiyallahu anh, cənnətlə müjdələn 10 nəfərdən biridir. Bir gün Ömər ibn-i Xattab, radiyallahu anh, Şama gəlir. Əbu Ubeyda ilə bir yerdə məcəddə görüşür, oturub söhbət edirlər və Ömər radiyallahu anh deyir ki, qalx gedək, sizdə oturaq. İkimiz, iki qardaş söhbət edir. Əbu Ubeyda ibn-i Cərra, radiyallahu anh, deyir ki, yə əmir əl mən səni kədərləndirmək istəmirəm gəl-ələ burada oturaq. Ömər təkid edir ki, yox, gedək sizə. Nəhayət qalxıb gəlirlər. Gəlirlər onun hücrəsinə daxil olurlar. Hücrəsi, yəni onun evi bu oturduğumuz yerin dörddə biri boyda olur. Ömər radiyadan içəri girir, ətrafa göz gəzdirir, baxır ki, evdə bir çörəcən bili var, bir sucur deyil, bir yerdə Üstündə yatmaq üçün həsir torpağın üstündə. Bir də qılıncla qalxan. Ömər bütün bunları görəndə deyir, hana sənin əşyaların, ey Əbubeydə? Mən burada dəridən, zəmbildən, camdan, köhnə, cürdehtən başqa bir şey gömmürüm. Axı, sən bu diyarın əmirisən. Heç olmasa yeməyə bir şeyin varmı? Əbubeydə qalxıb zəmbildən, Qoru çörə etikələri götürüb gətirir, Ömərin qabağına qoyur. Ömər çörə etikələrini görəndə ağlamağa başlar. Bey də onun ağladığını görəndə deyil, mən sənə kədərlələcəyini demişdim, yə əmir-əl-məminin. Mənə yorə kədərləməm. Mənə qarnımı doyuracaq qədər yemək bəs edər. Budur, qardaşlar, sələf-i salihin Həyat tərzi. Onlar hamısı Rəbbinə qovuşmaq üçün yaxşı işlər görməkdə ötüşərdilər. Allah s.ə.v. bizlərə bu həyatda onların yolunu tutub getməyi, ölənə qədər bu yolda sabit qalmağı, mümin kimi bu dünyadan köçməyi, onlarla bərabər həşr olunmağı və onlarla bir yerdə firdos sənətində daxil olmağa nəsib eləsək. Subhanəq Allahın müabihəmdir. اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واعوذ